Wow. Gainagusia hautatu duguna da bioainiztasuna, e, izendatu dugu bioainiztasunaz goza. Defenditzen dugun gai bat dela kotze, bereziki e, gora ipatzen dugun laborantza egikoita iranko johtan. Uste dugu bioainiztasuna e, aberrastasun bat izaiti gain, e, laborantza eksistarazten duen e, oinakia dela, eta bioainiztasuna ahultzen edo sontsitzen barimadugu, horroren buru, ba laborantza, ba gizakia dela, e, Piko egik harata eta eskolegian, sairroktan lanien ari diren struktura interesantak ere badira, eta horoko jokioago ere gauko munduko bioinestasun egoera ikusirik, eta laborantza industrialta eta intensibuak horien duen ardura ikusirik, interesantai duritzen zitzaukun. Behi zaintzinen emaitea, bioinestasunaren garantzia eta e, alternatibak edo horien zaintzearen beharra. Arzen bada historioaren bilaka era, hazi mailan batzen animalikoa berastasuna. Baziren, e, zekindik, landare batean, baziren, e, zer nahi e, genetika mailan e, gauza diferent. Laborantzan modernua plantainiak egirroztik, e, aipatzen den hori irautza berde hori eta historio. Bereziki hasi egileen bidez eta kooperatiben bidez, denak espezializatu dira, denak selekzionatu dira, eta denak emaitza edo errendamendu importantagoen Aldea izan dira eta bioinistasuna edo hasien ainintasun hori murgiztu da, baina gauza ahi, ahi Estimatzen da azien eunenako irrogeita amabosta edo larrogeia desakertia dela dela. Erra nahi baita hor gure ingunan menan do alojetan ikusten diren arto eta ogi eta edo zein kultura horreguziak denak berdinak dira. Denak dira hazi hibridoak, zeloksanatuak eta klo, klonoak dira nun baitan. Bixente Eierabide, Lujama Ekitaliaren koordinatzailea da eta aurtengo horrezko gomi eta ipatzen digu, aurten proban Alb kodaz jo skaldea izanenda. Bakak skaldeana iguskia nagusi da, hasi esker pusatzen dira, hala fruituta barazki andana bate. Hemen bnuxtasstituna gikusten, nagoli e, ba ondoak dituzte, olioa iteute, baitutete e, e, xormarkaenitz e, pikoarekin e, eta baitaute aliberriana ahnorekin mistendena, e, ahnorabe zigi formatoak dituzte, eta aliberrian ere azkuntza bada, ardita azkuntza eta orekilan gasna gozuak tentuzte, haragia ere baute, eta ez tila, eta bon, ala, zinez, diversitatea ondia ondia dutean, ala, klimari esker nagusiki, erilie behak ere laguntzen du, met denetarik bada, eta, ala, merkatura ekarriko dituzte mozkin horiek, eta jango ditugu apairoen demoretan bai. Luh ere mutan, azteko da, franziako lehen eskualdea, eh? laborantxa biologiko luhak gehenak handira, e, euneko amazortzia biologikoan dute. Laborantza lugene uniko ama zorziaa ez da guttie. Eh? Aita bitsiarigoki honez aurtene Filippo Antro agro ekologia aditua izanen da, sola agro elkarteko kidea da. Kazaita Filipe Puenteron uh, Zola groko Zola gro elkarteko zuzendaria hori turuzeko uh, elkarte bat da, lan iten duena uh, ba, laborantza inguruan, eh, laborantzaren garapenean eta helikaduraren inguruan lan iten du haute uh, txiendako, laborarien dako teknikarien dako urte, atera zuten diagnostiko zabal bat nola gotitu bergin nuken helikadura laborantza eta ingurumenaren zaintzia, bimila eta berrugeita hamar urtean. Zenario bat idatzi zuten eta frango interes denendako denen dako, autetxi, kontsumitzaile, laborarien dako.